Sziasztok a Bajnokok éjszakája utáni közvetlen módioblogot halljátok. Ezt jól megfogalmaztam de hát ez szokásos dolog. Most éltem haza. Közel éjfél nem maradtam nem Szegedenen, ott aludni. Hagyományosan a szok éjszakája régen olyan volt, hogy mindig ott aludtunk, esetleg jó bebasztunk, mászkáltunk részegen össze-vissza Szegeden, de amióta így komolyan a hülyeségeimet nektek, és beszélek ugye antialkoholizmusról, antidrog dologról, azóta egyáltalán nem iszom alkoholt, még úgysem, hogy én tudnám a mértéket, tehát uh, nyilván akkor is, akkor síptam annyit, hogy, hogy uh, ne tudjam, hogy mikor kell megállni, tehát különösebb baj nem volt soha, de, de most elvből nem iszom abszolút de még akkor sem mondom, hogyha én aztán biztos vagyok benne, hogy tudnám a mértéket. Hát nagy ritkán van ilyen alkalom, hogy mit tudom én. Rá akarnak beszélni, mert úgy jön ki a társaság, de én nem iszom alkolt. Akkor sem. De hát, nem erről akartam beszélni, hanem a bajnokok éjszakájáról, de előtte elmondok még egy érdekes sztorit. Csak azért, hogy el ne felejtsem. Brekkének közben figyelznom kell, mert megint felzabáljon valami szart. Sumnyog és kis Ráadásul fekete és nem látszik a sötétben. Szóval. Őt nekem egy slát priviben, hogy vidékről ismer valami hülye gyereket, aki azt mesélte neki, hogy ő a Sájteknél modell, a Sájteknél dolgozik, és Sájtek reklámon is szerepel. Azon kívül ő tudja, hogy a vörös Zoli havi 140 ezer költ koksra, és hogy ő kap a Sájteknél támogatást, meg a Sájteknél modell, ugye, mint mondtam. Mondtam a srátok, hogy a kis barátoz az elég nagy eséllyel hazudik. Sose hallottam a nevét, azon gondolkoztam, hogy a SciTech tesztelők között benne volt-e. Még az is elképzelt, hogy igen, ha lesz időm, akkor utána ezek a kis buzinak. De esetre mondtam neki, hogy küldjön már át valami képet róla, főleg különösen SciTech reklámot. Hát átküldte. Komolyan mondom, visítógörcsöt kaptam ott a szájtek reklámtól, amit a kis szerencsétlen buzi photoshop csinált magáról. Hátbládreklámról van szó, konkrétan. de fogom tenni a fórumba. Aki szerencsés az fogja látni, bár lehet, most hogy mondod, hogy inkább, vagy, hogy most hogy mondom nektek, meg gondolok közben, inkább oda fogom tenni az audioblog, valá. Ez kurva, jó lesz is tanulságos. Tehát elképesztő, hogy vannak ilyen kis patkánybeteg férgek, akik ilyen dolgokat kitalálnak, és betítelek másoknak. Hát annyira szarak is szerencsétlen életük ezek szerint, hogy nincs mire büszkének lenniük, de a kisebbség érzés miatt ugye mindig erőködni kell, vergődni kell, verni kell a nyálat. Ha nincs mire, akkor hazudjuk. Tehát nem értem, hogy egy ember így, egy ilyen ember, ezt hogy néztük körbe? Vagy mit érez, hogy ez most tényleg siker? Behazudtam, hogy hú, ja hát bár leklámon szerepedek, összerogtam egy ilyen szort. Ezt bárki, bárki kinyit egy MD-t, és megnéz egy eredeti a SciTech designer által készített reklámot, hogy hogy néz ki, akkor görcsöt kap, meglátom a szerencsétlenséget, amit a kis buzi hozott össze. Hozzáteszem itt az érihen jogi aggályok is felvetődhetnének, ugyanis az a egészen úgy hogy te önként reklámozol egy terméket, meg komoly reklámokat csinálsz, mert az a gyártónak hozzá kell járulnia, hogy bármilyen termékével kapcsolatos képanyag elkészüljön. Tehát ebből jogi probléma is lehetne, mint ahogy abból is lehetne jogi probléma, hogy valaki előnyt próbál kovácsolni abból, hogy egy olyan csapathoz valónak vallja magát, ami ez valójában nem tartozik. De hát nem ez a lényeg, ez csak egy ilyen kis humoros előbetét a bajnokok éjszakájához, ami, ami ez rögtön azt mondom, hogy megtörtént. Nagyon Sokan vártuk, hogy legyen újra a bajnokok éjszakája, ezt típik, mindig azt hajtogatta, hogy soha többet nem csinál a bajnokok éjszakáját, és nagy esélye, most még jobban ezt fogja hajtogatni, ugyanis az idei bajnokok éjszakája egy szégyen volt. Semmi más, mint egy szégyen. Hozzáteszem, én nem tartottam jó ötletnek ezt megcsinálni. Ez akkor lett volna jó a bajnokokok éjszakája, hogyha valami miatt a vabba DB-be fullad, és egy ilyen mentővként. Ha már bekészültek a versenyzők, akkor van, hol elindulni, de így, hogy a, van, a Vabba Vibnyi nem pulladt be. Így semmi értelme nem volt megcsinálni, hogy sorban az ötödik verseny legyen. Vagy ki tudja hányedik Ráadásul ugye tudjuk a klubokkal való egyéb hercehúrca történéseit. Tehát nem tartottam Az írni. Robi azt mondta nekem augusztusban hogy ezt ő meg akarja csinálni. Mondom, jó akkor csináld, megcsinálta. Én különösen, mert nem vettem részt a szervezésébe, tehát ebből tudom, hogy sokan azt hiszik, hogy mindenben én vagyok benne, de ez nem igaz. Ez akkor se igaz, hogyha egy verseny nem sikerül, és beégünk vele, de akkor se igaz, ha sikerül, és siker mert én most az idei szuperboli szervezésébe se voltam, mert különösebben volt ott dolgok, ami ügyintézés volt, tehát részt vettem benne, de igazából a Kovácsimi szervezte az egész versenyt, és a bajnokok éjszakájában is minimális szinten vettem csak részt, mert az egyik szponzort én intéztem meg egy pár dolgot, de ezen kívül semmit, ez most a Szipics Robi verseny volt, ezt most nem azért mondom, mert a versennyel kurvára beégtünk, hanem azért ez az igazság. Meg persze azt is mondhatom, hogy a versenynek kulvára, de szerencsére nem így van, mert a hogy egy hatalmas szégyen volt az az egész a sporton nézve, a a verseny szerencsére jól sikerült, tehát a totál halott csőd helyzetből sikerült megmenteni a rabinak, ha nem is mondom, hogy egy tökéletes dolog volt, de de gyakorlatilag ő, akinek nincs műsorvezetői rutinja, az egész versenyt lenyomta. Úgyhogy hogy is a verseny jó volt, siker volt, hatalmas. Ováció volt a közönségbe tehát jól sikerült, pörgösen lement. Hogy miért az, hogy mégis szégyen, mégis a nagyon egyszerű magyarázat van. Ja, hát a lényeg, hogy ház persze, tehát abszolút a teltház. Szegeden az ifjúsági házban álltak a nézők oldal. tehát mondom, iszonyat hangulat volt. Ami miatt mégis szégyen volt az, az egész, az egyetlen egy dolog, mégpedig az, hogy nem voltak versenyzők. Ma... 2009-ben ott tartunk, hogy részben akkor azt a versenyzők, hogy már nem jönnek el ilyen versenyekre. Részben nem vannak szarva a tódnani és nem állnak a Tódnani mellé, azért mert nem akarnak nem tudom hány lenni. Részben mi voltak a hülyék, mert egyszerűen egy olyan célcsoportra lőttük be ezt a versenyt, amilyen célcsoport ma Magyarországon nincs. Ezek az úgynevezett top versenyzők, vagy ha a kategóriákról beszélünk, akkor a Grand Prix versenyzők. A Grand Prix és az Open versenyzők szuperbordiról beszélek között az a különbség, hogy az Open versenyzőknél csúlykorlát van, tehát az még egyel lejjebb levő szint, hogy még képletesebb legyek, majdnok a erre visszatérve. A top Open versenyző a Molnár Peti, és a top Grand Prix versenyző a Tóth Dani, és nyilván a Top Grand Prix versenyző, az nem az a szint, akit egy Open versenyző meg tud verni, ez a papírforma. Itt hatalmas csatát vártunk a Tóed Dani és a Molnár Peti között, és hatalmas csata is volt. De hát a Peti azért ezt nem, nem tudta megcsinálni, hogy megverje a Danit. Ma jelenleg a Dani szerintem verhetetlen. De hát ez részben azért van, mert egy más kategóriájú versenyző a Dani, vagy illetve a Peti egyenlője ebben azért még. Más kérdés, hogy be fog ő érni. De most nem róluk akarok beszélni, ők szenzációsat nyújtottak. Volt a fórumon egy kis para, hogy ki fog nyerni, némi vita. Körülbelül kétharmad-egyharmad arányban szavaztak az emberek a Danira. A Peti ellenében én igazából mind a kettőnek örültem volna. Mind a kettőnek örültem volna, hogy nyer, úgy gondolom, hogy a papírforma igazolódott be, és a nyerde de ha most a Peti nyertem volna, és személyesen van, is örültem volna, ugyanis ő is megérdelelte volna, szenzációs a teljesített. Szóval nem akarom ezt dolgozni nekem mindegy volt. De annyiban érdekes most ez csak az ő személyük, hogy ez az ő versenyük volt. Gyakorlatilag majdnem, hogy a bajnokok készakáját nekik, kettőknek sikerült megrendezni, el is mondom, hogy miért Azért, mert az úgynevezett top versenyzők nem jöttek el erre a versenyre. Azért nem jöttek el erre a top versenyre, mert a Toddani úgyis elviszi a fődíjat, a Kominek. Sajnos a régi bajnokok északhelye hagyománnyal szemben itt csak az első helyzet kapott pénzdíjat, a többiek tápegészítő díjat kaptak, és bizony tápegészítőkért mennek versenyezni már a versenyzők is bizonyos márkő tápályékén készítőkért, igen. Itt az, most a díjazás teljes mértékben szájtek tápkéjekből állt volna, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy nem lett volna gond. De most úgy alakult ez a dolog, hogy a szájtek se tud minden versenyt állni, ezért úgy alakult ez a dolog, hogy itt most több cég is volt. Lényegre, hogy melyik cégek? A PEEK volt az, aki... Abszolút nem hozott TAPE, ők, ők a készpénzt adtak. Ők egyedül, ők voltak a fő szponzorai a bajnak a mert a PIK 500 forint készpénzt adott erre a versenyre. Méghozzá meg is próbálták, ahogy kértem, az esetben, de ez nem sikerült sajnos. Aztán a többi cég viszont TAPE-készítőt adott, és hát volt egy versenyző, aki azt mondta, hogy hát én most mit kezdjen X-tábla kiegészítőjével is. Mondhatnám azt, hogy milyen szinten hogy igaza is van, de, de hát most azért nagy csodák ebben a sportban nincsenek. Tehát mit várunk? Én mondjuk augusztusban azt mondtam a Rominak, hogy szerintem nem lehet megcsinálni a bajnokok éjszakáját úgy, hogy nem készpénzdíj van. És sajnos igazam lett. Nem lehet megcsinálni a bajnokok éjszakáját úgy, hogy nem készpénzdíj van. Ugyanis a tápáig a díjadás az nem motiválja az embereket, főleg így, hogy nem tudom hányadik versenyez, amikor már mindenféle VB, meg minden lófasz van, és már gyakorlatilag már mindenki világbajnok lassan, úgyhogy ezután már mondjuk a Vabbó után nem húztak rá egy hetet, hogy bekészüljenek. Jó, nem van a pakliban az, hogy jó pár potenciális versenyző kiesett, sérülés, egyéb történet miatt. mi, még mindig kórházban van, a Bognár se jó válla, tehát ez beleszámít a dolog, hogy páran így a csúcsval kipotyantak. Aztán olyanok is voltak, akik már anyagi okok miatt nem bíznak a felkészülést tovább. És itt az a pont, ahol mi hibáztunk. Ugyanis nincsen ma ebből a kategóriából, tehát a top versenyzőkből elég Magyarországon. Ez teljesen felesleges nekik versenyt csinálni. Emlékezzünk el, hogy tavaly a én a Grand Prix kategória, ami ugye ez a súlykorlát nélküli kategória, Ö, gyakorlatilag szintén csőd volt, mert alig volt a versenyző, Talán hatan voltak, de hatan is úgy, hogy a Rizka Peti eljött Szerbiából, aki igazából egy masters versenyző abszolút nem való ide, sőt a testület tekintve inkább kéne indulnia, talán, nem tudom miért indul a Grand mennik, de az a lényeg, hogy a jött ki egyáltalán egy ötfős mezőny, vagy valami ilyesmi szuperolni, azt vagy übergáz volt, a tavalyi sikerén elén itt én bekészültek egy csomóan Grand Prix-be, és jött pár új versenyző is, vagy olyan, aki régen versenyzet is visszatért. De ők már nem akartak bevállni egy bajnokok készüket, ugyanis ezt a versenyt úgy hívják, hogy bajnokok éjszakáján meg egy olyan is van, hogy a legjobbak vannak itt. Ezért nem mertek ide eljönni. Szintén a tóbanival kiállni. Nem tudták, hogy kik lesznek a versenzők, azért a személyisége mindenkit visszatart attól, hogy a legjobbak közé. Felálljon. Szintúgy az Opel, vagy Ujjansz kategóriás versenyzők, akik az én voltak, ők nem húztak rá még két hetet azért, hogy ezt a jól elvérjük őket egy olyan mezőnyben, amiben nem mernek kiállni. Tehát itt basztuk el kőkeményen, hogy itt mindenki szerintem azt hitte, hogy a majdnokok éjszakájá hű, de magas színvonal. Persze nyilván az sem lett volna jó, hogyha mindenféle magyar bajnokságról szabad út szerencsétlen hülye indul a bajnokok éjszakáján, az még rosszabb lett volna, mint így, hogy kevesen voltak de hát elmondható, hogy ágyúval lőttük verébre csináltunk egy olyan mezőnek versenyt, ami nem létezik ma Magyarországon. Mert ugyanis akik vannak top versenzők, azok meg nem fognak egymás mellé állni. Mert nem akarják, hogy megverjék őket. De ezt is kérdésről van szó. Más kérdés, hogy aki okos. Népszerű, olyan szövege van, hogy szeretik az emberek, annak nem kell attól fosni, hogy mi lesz, hogy egy versenyem, negyedik lesz, vagy megveré a tódani. De hát ezt elég nehéz elmagyarázni olyan embereknek, akiknek a képessége nem engedik meg, hogy ezt az egészet feldolgozzák lelkileg. Vagy egyáltalán a kommunikációs készségük nem megfelelő ahhoz, hogy azon kívül, hogy olyan első lettem X, Y fos bajnokságon, ezen kívül más fel tudjanak mutatni. Egyszerűen egy megoldás lett volna, egy nemzetközi versenyt csinálni. Csak nemzetközi versenyt meg nem fogsz tudni csinálni XY tápkiegészítő díjazással, hanem itt kőkemény euró díjazást kellett volna csinálni. Tehát halott ügy. Viszont a Sztipitrovi nem szerette volna idén már eladni az autóját emiatt, mint ahogy tette annak idején 2003-ban, meg hát a többi verseny is, mert ugye három majdnokok kiszakája volt, jó pár milliós buktával zárt a történetet. Más kérdés, hogy lettek volna, Nekem ötleteim erre, de ő azt mondta, hogy ez az ő verseny, ezt ő akarja csinálni. És ez nekem cseppet sincs nekem mert nekem elegem van a, a versenyekből, meg az egész versenycsinálásban, meg mindenből. Túl sok ez már. De akármit is hibáztunk ezzel, mindenesetre azt kell, hogy mondjam, hogy szégyen. Szerintem ez kúrva egy szégyen, hogy a bajnokok éjszakája oda jutott, ami először úgy indult, hogy ha jól emlékszem, két súlycsoport, vagy már három volt az elsőn is, és abból lett abszolút. Tehát mezőnyel nem, először kettő volt, utána volt három, és talán a végén megint három, vagy megint kettő, volt még nő is. Tehát egy elég komoly mezőnyt felvonultató versenyből az lett, hogy hat versenyzőnk van. És jó, nyilván szándékos volt, mert nem szerettünk volna egy hosszú versenyt csinálni, de hát volna egy tízfős mezőnynek. De az a tízfő, az mégis tízfő lett volna, vagy tízfő lett volna úgy, hogy, és most megmondom neked itt a Frankót, hogy nem a hatból két versenzőt úgy lesz perúdalva a gyakorlatilag, kis túlzással persze, meg nem őket akarom degradálni, tehát ők gyakorlatilag úgy indultak el, hogy hát most, ja hát itt csak négyen vannak, akkor elindulunk, és ez már, ez azért, ez a, ez a legkel kegyetlenebb, meg legkínosabb dolog, amit egy verseny át lehet élni, amikor gyakorlatilag négy versenyző jelentkezik egy versenynek a fő kategóriába Egyedül egyetlen kategóriában volt normális mezőny, az a modell, fitness formában szintén, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag egyedül Nagy gyors. másik kettő versenyző úgy beugrott, mert volt helykész, ennyi, de gyakorlatilag a Nagy Orsi kész. Nincsen ma fitness forma Magyarországon. Az egy dolog, hogy még itt lehetett volna egy pár versenyző, de akkor se jött volna egy kényrendes mezőn, tehát legalább egy hat fős. Jó lett volna egy olyan verseny is, ahol háromszor hat ember van, hat, mint egy top six, mondjuk az IBB-be, háromszor hat versenyző, teljesen jó lett volna. Mint mondjuk egy Dunakanyar kupán, így körülbelül ez a szint. De nincsen hat top versenyző női fitness formában. Akik meg vannak, ők nem jöttek el. Miért nem jöttek el? Hát valószínűleg nem volt elég motiváló a díjazás. Díjazás akkor lenne motiváló, ha minden kategóriában ö, adnánk Pénzdíjat az első hatnak, mondjuk vagy csak 6 lenne, és mindenki kapna díjat. Én nagyon szépen elképzeltem egy olyan testépítő versenyt, a kis magyar Mr. Olimpiát, ahol semmi más nincs, csak tíz testépítő induló, és a tíz testépítő induló közül az utolsók is kapnának 50 ezer forintot. Tehát lehet, hogy azt mondanám, hogy 500, 300, 200, hogy legyen 500, 200-100, akkor tartunk 8-nál és akkor kapna még 7 versenyző 50 ezer forintot tehát a negyedik is kap 50 ezer forintot meg mindenki akkor beszélünk összesen 1 millió 1.50-ről ban amit nyilván a cégek nagyon nem szívesen adnak ki, ugyanis ezt valahogy a könyvelésből ki is kellene menni nem csak úgy van, hogy hoppá kiadunk, de amikor kiadt egy versenyre 1 millió 1.50-et az neked hiányzik a bevételből tehát nem tudod leírni Nyilván akkor vagy az lesz, hogy odadod és akkor ez izé, hiá levonás, meg kutyafasza versenyzőnek, és akkor kap brutó ennyi pénzt, ami, ami azt jelenti, hogy, hogy 5000 500 forint kp-ból, díjból megmarad a fele. Fizetjük állambácsinak. Vagy számlát hoznak, de hát számlát hozni nem lehet csak úgy, mert az csalás, tehát ilyen nincsen. Hát gyakorlatilag nem lehet kivenni a cégekből. Ennyi pénzt azért ad mindenki tápkéreget, mert nem teti meg, hogy csak úgy pénzt kiad. Még tápkéreget adni sem olyan egyszerű, hozzáteszem. Meg hát nyilván tápkéreget adni jobb, mert tápkéreget adni az nem annyiban van, mint amennyi a kiskerál. kerál. Hát van az jobban megéri nekik, hiszen az valójában nem kerül annyiban, mint amennyi a kis kerál, annak, aki megkapta. Ezt nem azt mondom, hogy szarágoskodni kell azzal, mert ha most kapsz 100 000 forint ajándék tápkéket, akkor nem azt kell nézni, hogy ez mennyibe van a gyártónak, hanem azt kell nézni, hogy ez neked mennyibe lett volna, megveszed. Tehát nyilván te akkor akkor is 100 000 forint értéket kaptál, hogyha ez valójában a gyártónak 3 forint 50 fillébe kerül, tehát persze nem annyiba kerül nyilván, hogy neked tök mindegy. De a tények ezen mit sem változtatnak. Pénzt nagyon nehéz szerezni, konkrétan készpénzt cégektől, nagyon nehéz szerezni tárkék cégektől, mert nem olyan engedhetik hogy adjanak. Hát ugyanúgy már cégek se nagyon szoktak adni, ráadásul most ugye válság van, ami szerencsére a top cégeket nem nagyon érinti, de bizony a kisebbeket igen. Milyen lenne a megoldás? Hát a megoldás az egyrészt az lenne, hogyha a Magyarország legnevesebb testépítőinek a nagy része nem kokamegy, hanem nem kimerül egymással állni, ugyanis ezért őtelennyi néző, mert erre voltak kíváncsiak, hogy a top kiáll egymással. És szerencsére nagyon halok csalódott ö, reakciókat, de azért biztos vagyok benne, hogy milyen azért egy olyan lájnapot vártak, amit ki sem mondanék, és ami, azt most megmondom nektek, hogy soha nem fog megvalósulni. A másik megoldás az benne, ha alacsonyabb szintű versenytök sem lennek beszarva ennyire, és bizony megtanulják az emberek, hogy a negyedik helyért is lehet küzdeni, mert van olyan verseny, ahol a negyedik hely is ér valamit, mert nem lehet mindig nyerni, meg nem lehet mindenkit megverni. A, negy, a harmadik dolog az lenne jó, hogyha nem lennénk már ekkora sztárok, hogy nem indulunk itt ilyen, ha nincsenek, nem tudom, mekkora díjak. Egy tódani szintjén már logikus, hogy ő már, ő már nem tud más motivációt, meg ő már, már pénzre megy igazából. De itt azért szerintem még jó páram vannak, akiknek nem igazán ez kéne, hogy legyen a fő szempont, hanem egyelőre nevet kéne csinálni maguknak, amit, amit kell lehetne ahol van, van is lehetőség arra, hogy népszerűek legyenek. És nyilván egy kisebb verseny, ahol nincs induló, az azért jobb, mert jobban fel tudnak rá figyelni. Mindig szoktam az arra högni, amikor szuperbadín, valaki olyan, olyan pózt válasz magának, amiből tudom, hogy ő a szabad pózzal el akarja mesélni az érzéseit, az élettörténetét, meg a kutya faszát mert ez neki ez a zene ez nagyon, és most ezzel nagyon ki akar fejezni valamit, és persze a közönség közben kurvára halára magát, mert elfelejti a kis delikvensünk, hogy ő a 150 versenző közül az egyik, és mindenki marhára szalik arra, hogy ő mit akar kifejezni, hanem egyáltalán a közönséget azt tudja feldobni, ha valaki poinkodik, vagy elektrik bugzik, vagy csinál valamit, ami elüt a szokványostól, és ez nem jellemző általában az ilyen pózolókra, meg az ilyen versenyzőkre, Jába hát az, az ilyen lassú zenés behalok egyébként, mert ugye a Molnár Petinek lassú zenéje volt, de hát ez a Molnár Peti. De, de legtöbben tudom, hogy nagyon ki akarnak valamit fejezni, csak nem tudják ebbe a tömegbe. Nekik kéne eljönniük ilyen kisebb versenyekre, mert itt legalább fölfigyelne rájuk az ember a kevesebb versenyzők között. De hát ez a baj hogy ezeket a kis stratégiai bonyolultságot az emberek nem nagyon értik néha, úgyhogy ilyen egészen egyszerű fagolyó szinten kéne, mi csinálunk ezt az egészet. Mindenesetre esetre ezt most nagyon elbasztuk, illetve nem tudom, hogy mi basztuk el, de ez a mai nap, ez szerintem sajnos nem egy ünnep volt a sportágnak, és tudjátok, én egy kicsit mögé nézek a dolgoknak mindig. Ez egy nagy problémám, hogy én szeretem globálisan látni, mert ha ott voltál a versenyen, és nem nézel mögé, akkor igazából azt láthatod, hogy jó, kevés versenyző volt, de tök jó volt a verseny. Tehát a közönségé érült minden. Nekem is azt kell csinálnom, hogy szarog bele. Hogy az egész történet mit jelent. Csak azért nem tudok beleszarni, mert, mert gondolkozom, hogy mi lesz itt mi lesz tovább. Mert látszólag jól nézett ki a verseny, meg tényleg. Tehát tök jó volt a hangulat a közönség meg volt őrüve. Ez látszólag tök jó volt. Csak ha belegondoltak, hogy itt tartunk most, csak gondoljunk bele abba, hogy mi lesz jövő a Most volt egy jó Prix kategória. Ami azért volt, mert ott volt a Tóddani, ott volt a Molnár Peti, ott volt a Kovács Péter. Na most a kérdéses, hogy jövőre ők hárman indulnak-e egyáltalán? Ha indulnak, ja, mondjuk a Molnár Peti nem volt randzibe. Ha indulnak, akkor meg ott volt mondjuk a, a Bognár Gergő, de ők kérdés, hogy jövőre is indulnak-e? Hiszen már mindegyik sorozatban elnyomottál pár évet. De most tegyük fel, hogy indulnak, akkor megint ugyanazt lát a jövőre, mint amit idén láttál. Tehát ez ez kurvára unalmas lesz. Ha meg nem indulnak, akkor ki fog indulni. Most azok a srácok, akik ugyan nem ö, értek el jó helyezést, meg nincsenek az ő szintjükön, tehát ők nincsenek azért a, a top 3-a végzetek szintjén, de jó, ők most már nem indulnak el jövőre, hiszen általában ez nagy anyagi teherre bekészülni. Ők elindulnak el jövőre, kerülnek a kategóriában. Tegyük fel, hogy elindulnak jó, de akkor ők annak még 3-4-en ki van még? Lesznek olyan vajon új úgy versenyzők? És én tudjátok, mit látok? Én azt látom, hogy nem. Nem lesznek. Én azt látom, hogy a szuperban, Grand Prix kategória 2010-ben csőd lesz. Úgy, mint most a a északája volt. Nem lesz versenyző. Ha nem tanulunk ki valamit, akkor nem lesz versenyző. Ki? Nincsenek ilyen kvalitású versenyzőink. Toppenben még úgy, ahogy. Ott vannak tömegével. De a Grand Prix, ami igazából a csúcs, az igazi testépítés az egy egész más kategóriához azért elég nagy tömeg kell, elég nagy anyagi áldozatok kellenek, olyan alkot kell, tehát nem, nem sokan vannak, az átlag 175 magas rátok nem nagyon tudnak ilyen 95 kilós száraz tömeget építeni, tehát az azért, ahhoz 110 kiló fölötti emberek kellenek, és ebből nem sok van, lássuk be! Arról nem beszél, hogy még, ha tegyük fel lesznek neki a versenyzők, akkor versenyzők, vagy versenyzők, akkor milyen színvonal lesz? Olyan színvonal lesz, hogy a rampi kategóriást meg fogja venni az Open? Vagy az Atletic? Tehát nagyon nehéz a kérdés. És mondom, most, ma én azt láttam a négy valódi bajnokok éjszak indulóval, hogy itt kurva nagy baj van. Lehet feszegetni persze, hogy kik nem jöttek el, és miért. Meg kutyafaszam, meg hú, van, és most az a fontos, de ezt meg teljesen felesleges megtenni, mert az embereket szerintem nem lasszóval kéne fogni az ilyen versenyekre. Az, hogy meg egyes klóvezetők mit csinálnak, az lehet kurvára szomorú, de senkit nem érdekel, mindenki egyéni versenyző, és neki kell eldöntenie hogy mi ér meg neki mit, és sajnos, ott tartunk, hogy ilyen 150 ezer fontos tápkéknyeremények nem érnek meg egy versenyt, akkor kurva nagy baj van, ugyanis mi nem kilóra fogjuk megvenni a versenytőket, senkinek nem ér meg ennyi pénzt beletenni. Hát most belegondoltok, csak most Mondtam, azt az egymillió, hogy is volt egymillió ötven-es költségvetést, hát mi a fasznak tegye az be valaki egy versenybe? Plusz még a helyszín, plusz a kutyafasza, az érmek a kupák, ki az a hülye állat, aki belerak Ennyi pénzt a saját zsebéből, is minek? Csak gondolkozzunk. Én a kis csöves versenyeiben, a csöves versenyeinkkel, amiket csinálunk, mondjuk például a Balmas kupán, ott van, most mondok valamit, összetudunk hozni 20 versenyzőt, meg 100 nézőt. Jó esetben, ha nagyon jól csinálunk, akkor összetudunk hozni, ha Pesten van az egész történet, akkor 200 nézőt összetudok hozni. Ezt mondjuk én kihozom cirka, 5000 500 forintból. De, mondjuk a Superbody, az 5 millió forintból nem hoz össze 2000 nézőt. 10 millió forintból nem hoz össze 4000 nézőt. És azt hiszem, erősen 10 pluszos a Superbody költségvetése. Tehát itt a kérdés, hogy megéri-e ennyi pénzt költeni egy nézőre. van -e ennek értelme egyáltalán? Ha nem lesz értelme versenyeket szervezni, akkor mi lesz, mi lesz így a sporta? Az, ami a magyar bajnoksággal? Lehet. Könnyedén lehet. Vagy az lesz, hogy hú, szervezünk versenyeket, és pontozunk a sehet emberünknek, és ő fog győzni, többé meg le van szarva. De ha lefordítjuk versenyző számra, és befektetett pénzre, ha 10 millió forinton kell megvenni száz versenyzőt, akkor ez kurva nem érni meg. Ha csak józan hasznot nézünk, hogy reklám, ami egyébként a szuperolni nem reklám, azt hozzá kell, hogy tegyem, számít persze marketing szempontból, de nem a reklámért csinálják hanem a sportért. Pont ez, amit magyarázok, hogy ki ez a hülye, aki ennyi pénzt felkölt reklámra így, amikor ennyire rossz hatásfoka van. Bár mondjuk el sem mondanám, rossz hatásfoka van, de hát kell a többi dolog menni, ami még szintén kurva pénzbe kerül. Viszont én 10 millió forintból olyan szerkesztőséget csinálnék, és olyan nagyokat csinálnánk, hogy beszartok körülbelül, és én most beszélek egy körülbelül egy éves költségvetésről. Nekem 10 millió forintom lenne egy évre, akkor valószínűleg Amerikában járnék forgatni. És kérdés, hogy akkor melyik a hasznosabb dolog? Egy versenyt csinálni ennyiből azért, hogy aztán a felek Fedek köpködjön, hogy nem nyert. Vagy valami hasznosat, Úgyhogy ha... Ez az egészet azért mondtam el így, hogy egy kicsit gondolkodjatok el, hogy mekkora szar van. És erre nem ti tehettek nyilván, nem én róla. Nem a versenyzők tehetnek róla, bár de inkább a versenyzők tehetnek róla részben, meg hát természetesen azok, akik ezt az egészet szervezik, irányítják, mert nem mindenkinek a szándékai olyan tiszták, meg olyan jók, meg egyenesek, hanem ez az állandó, önös érdekű gondol gondolkodás, ami ami azt eredményezze, az emberek nem tudnak rendszerben meg globálisan a hosszú távon gondolkozni, ezért mindig a pillanatnyi haszon miatt elbasszák az egészet inkább. Konklúzió, én nem tudom, hogy lesz a bajnokok éjszakája ezután. Sőt, az embernek ilyenkor egyáltalán nincs kedve verseny csinálni többé. Nem tudom, mi lesz a szuperbadival. Hiába volt idén kújul a siker, de mondom, nem tudom, mi lesz. Nekünk kőkeményen kell gondolkoznunk és stratégiai módon kell gondolkoznunk, hogy mit hozunk ki ebből, mert én itt nagyon nagy bajokat látok. Na azt hiszem, megyek aludni. Sziasztok!